Assalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillah, la la. Al -mulk, wa rahmatullahi al wa barakatuh. Alhamdulillahi la sharikala. La huulmulk wa la huulhamduluh, wa yumit wa ala kuli qadir kadir. Wala hawala wa la kuwata illa billahil al aliil azim. Allahumma salli wa salli wa ala Sayyidina Muhammad. Kama salleta wa salamta wa baraka ala Sayyidina Ibrahim. Fil al ala inna kahamidu majid. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada waktu ini dapat kita menyambung kuliah tafsir Al-Quran kita. Yang mana pada kali ini insya Allah kita akan bincangkan tentang satu surah yang istimewa, iaitu surah Al-Ma'un. Al-Ma'un mempunyai berbagai maksud. Di kalangan ulama' yang mentafsirkannya sebagai barang-barang yang berguna. Di kalangan mereka yang turut mentafsirkan dengan barang-barang yang diberi pinjam. Dan di kalangan mereka juga yang mentafsirkannya sebagai zakat. Jadi insyaallah kita akan lihat bersama-sama ayat-ayat ini akan dibacakan dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dengan mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukathibu <Sessizuk> bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'un al ma'un. Maksudnya Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengherdi anak-anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari menunaikan salatnya. Orang-orang yang melakukan riak. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah. Surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke 107 dalam susunan surah-surah Al-Quran dan terdiri dari tujuh ayat. Dan menurut kebanyakan ulama, surah ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum berlakunya peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Surah yang menceritakan tentang beberapa perkara yang perlu dijaga dan dipelihara di kita daripada terjebak di dalamnya. Menurut kebanyakan ulama, Yang dimaksudkan dengan Al-Ma'un, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, iaitu perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan. Bila kita melihat ayat-ayat yang awal daripada surah ini, Al-Imam Asyuti telah menyenaraikan pandangan ulama terhadap perkataan dalam ayat yang pertama. Ara'aytalladhi ukazzibu biddin. Tahukah kamu mereka yang mendustakan agama? Ad-din yang dimaksudkan di sini oleh sesetengah para ulama tafsir merujuk kepada Al-Hisab, iaitulah peristiwa Hari Hisab. Dan kebanyakan mereka pula mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini iaitu Islam itu secara keseluruhannya. Dan sebahagian yang lain pula mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Al-Ladzi Uqazibu Biddin, khas untuk orang-orang kafir sahaja. Ayo, kita lihat bersama-sama. Apakah yang dimaksudkan di sebalik ayat-ayat Allah SWT ini menerusi tafsiran yang saya pilih pada kali ini iaitu daripada tafsir Ad-Durul Manthur, Karangan Al-Imam As-Suyuti. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ayat ini menjelaskan tentang sikap orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT. Iaitulah yang pertama, mereka ini mendustakan agama. Tak kiralah apa yang didustakan sama ada agama itu secara keseluruhan Islam itu secara syumul ataupun ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Islam itu sendiri ataupun perkara yang berkaitan dengan akhirat. Semua ini merupakan perkara-perkara yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT dan perlu diimani oleh kita. Ayat yang kedua Allah SWT sebutkan, فَذَالِكَ yadul yatim, الْيَتِيمِ Iaitulah mereka yang mengherdi anak-anak yatim. Tuan-tuan, rahmati dan dikasih Allah sekalian. Menurut Al-Imam As-Sais dalam tafsir beliau, dalam tafsir ayat Al-Ahkam, yang dimaksudkan dengan yatim menurut jumhur ulama' dari sudut perbahasan fiqah. Iaitulah seorang yang kematian ayahnya sebelum daripada dia ini sampai ke tahap umur yang mana dia boleh berdikari sendiri. Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan umur balik, manakala Al-Imam Abu Hanifa mengatakan umur 18 tahun ke atas dan terdapat pandangan-pandangan yang lain dalam perkara ini. Tapi apa yang dimasukkan di sini secara ittifaq ulama persetujuan, kebanyakan mereka dimaksudkan ayatim iaitulah kehilangan ayah. Kita kalau orang Melayu kehilangan ayah kita panggil yatim, kehilangan ibu pun panggil yatim juga, kehilangan dua, -dua Kita panggil yatim piatu. Sebenarnya dari surut fiakah tidak begitu. Yang dimaksudkan yatim ini yang kehilangan. Seorang yang mampu mem membela menjaga kepentingan mereka. Tak kala mereka nak membesar ini biasanya orang lakilah kerana orang laki dia disebut sebagai yadul kasb iaitu tangan yang akan menjaga kepentingan keluarga tersebut dari sudut pendidikannya, dari sudut makanannya, makan minum keperluan asas dan macam-macam perkara yang lain. Jadi dimasukkan di sini yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa iaitu ialah mereka yang mengherdik anak-anak yatim. Dan yang ketiga wala yahuddu taamil miskin dan tidak Menganjurkan, memberi makan kepada orang-orang miskin Ia dalam ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat perbezaan di antara Al-miskin dengan al-faqir Miskin ini biasanya yang mempunyai makanan Tetapi tidak cukup Al-faqir pula yang tidak mempunyai makanan Untuk keperluan mereka sama sekali Yang tidak ada makanan sama sekali Jadi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Dalam ayat yang keempat Fawailul lil musalliin Jalakalah bagi orang yang salat ha, Kalau kita berhenti kat sini Problem tuan-tuan Ya, kalau kita berhenti di sini jadi maksudnya celaka pula orang salat. Habis orang yang tak salat yang mendapat penghargaan daripada Allah. Begitu. Tidak tuan-tuan Artinya di sini kalau dia suruh wakafnya dalam sembahyang kalau kita berhenti di sini, fawailul musallin. Kita berhenti lama, ya seolah-olah terputus dan masuk cerita baru alladhina hum an salatihim sahun, ya setengah ulama mengatakan haram kerana kita Memutuskan ayat tersebut menyebabkan maknanya menjadi bercanggah dengan mesej yang dibawa oleh surah ini Jadi sebenarnya ayat ini dibaca Celaka bagi mereka yang bersalat Iaitulah mereka yang lalai daripada salat mereka Mempelajari kalimah yang digunakan oleh Allah SWT di sini Kalau kita faham ramai orang salah terjemah Dikatakan celaka orang yang salat orang yang lalai dalam salat mereka Sebenarnya bukan begitu Menurut penangan yang rajih Dari dari pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ulama tafsir yang dimaksudkan dengan an di sini lalai dari pariyosalat yang dimaksudkan di sini berkata alimah masyuti daripada apa yang dikumpulkan oleh uh, para ulama tafsir mujahid kata dan sebagainya ekrimah mengatakan an di sini membawa mak maksud takhir assalawat an awqatihah melambat-lambatkan semaya itu sehingga hampir masuk ke waktu yang lain ataupun dalam maksud yang lain iḍā'at iḍā'atu awqāti ṣalāh kita menghilangkan ataupun kita melalaikan terus waktu salat. jadi itu sebab seorang ulama yang terkemuka bernama Ibn Jarir daripada satu pendapat pandangan daripada Al Muqatil mengatakan bahawa alhamdulillahi allazi alladhī nahum 'an ṣalātihim sahūn ya syukur kepada Allah yang mengatakan mereka yang lalai dari salat mereka dan tidak mengatakan pula allazinahum fi salatihim sahun iaitu dan tidak pula Allah Subhanahu katakan mereka itu lalai dalam salat kenapa tuan-tuan kerana mengikut perbincangan yang panjang lebar tentang isu lalai dalam salat ini merupakan perkara yang kebanyakan kita tidak dapat menghindarinya Ya, setengah ulama mengatakan kita hanya dapat khusyuk 100% bila kita ni dah sampai ke peringkat umur yang tua dan tidak ada lagi komitmen keduniaan dan tidak ada lagi harta yang dikumpulkan dan pada waktu itu kita pun dah merasa kalau kita seorang suami isteri dah meninggal dunia, kalau yang isteri pula suami dah meninggal dunia dah tak ada apa lagi tinggal atas muka bumi ini barulah kita akan merasa tenang dan khusyuk dalam ibadah yang kita kerjakan. Baik, insya-Allah sebentar lagi kita akan lanjutkan wincangan tentang apa yang dimaksudkan dengan Siedemu dalam salat ini. Bismillahirrahmanirrahim. zarazemu zarazemu yukazzibu zarazemu zarazemu zarazemu zarazemu zarazemu zarazemu zarazemu Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani, tahukah engkau orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendesarkan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang solat, yaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Surah Al-Ma'un Ayat 1 hingga Akhir Tuan-tuan rahmati dan digasi Allah sekalian. Jadi bila kita minta membincangkan perkara ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu lalai dari salat bukan lalai dalam salat. Ertinya melambat-lambatkan salat. Kita yang mendengar kuliah ini janganlah melambat-lambatkan salat. Bila masuk waktu kita terus salat. Ya yang paling baik bagi yang lelaki salatlah di masjid di tempat azan dikumandangkan kerana disebut dalam hadis ya salat seutama-utama amalan afdalul a'mal indallahi as ala waqtih. Salat pada waktunya. Ya, Jadi, janganlah melambat-lambatkannya. Kalau kita tangguh-tangguhkan tanpa sebab minum sahabat, takut-takut ada keuzuran yang menyebabkan kita tak mampu bersalat hingga terlepas waktunya selepas itu. Baik, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Mereka yang riak dalam ibadah yang dikerjakan itu. Yang dimaksudkan di sini, oleh kebanyakan ulama tafsir, Ikrimah mengatakan iaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini bersalat depan orang-orang Islam. Di belakang mereka tidak bersalat. Tuan-tuan, Riyak ini, dia ada kaitan dengan masalah iman yang ada penyakitnya. Untuk membati Riyak, kita kena ikhlas. Dan semua orang bercerita tentang ikhlas. Bagaimana ikhlas yang sebenarnya? Berkatalah seorang ulama yang terkemuka, namanya Fudair bin Iyad, mengatakan daripada perbincangan tentang ikhlas ini, dalam perbincangan tentang ikhlas ini, mengatakan bahawa, Bagaimana kita nak ikhlas? Ia diceritakan bahawa al-amalu li ajli nas syirkun, amal li ajlihim riyaun. Wal ikhlas ayu afiyakallahu min Kita ni bila beramal kerana manusia namanya syirik. Bila kita tinggalkan amalan kerana takut manusia memuji atau mengatakan apa-apa pada kita, maka itu namanya riak. Ikhlas ialah kita tidak ada kedua-dua penyakit ataupun dua-dua perkara itu menimpa ataupun terlintas dalam fikiran kita. Jadi tuan-tuan untuk bercerita tentang ikhlas ni saya bawakan satu kisah mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Ia pada zaman Islam hebat dan gemilang satu masa dahulu. Keadaan orang Islam begitu kuat dan mereka nak membuka satu negara yang melakukan sesuatu uh, melawan hak asasi dan sebagainya yang menyebabkan orang Islam perlu bertindak untuk menjaga kepentingan mereka. Maka berlakulah pertempuran. Sehingga orang Islam sampai ke hujung kota dan tinggal kota yang terakhir untuk dibuka oleh mereka. Pada waktu itu, berlakulah keadaan sangat sejuk, salji dan sebagainya. Maka orang Islam tidak mampu bertahan lama. Tapi mereka terpaksa bertahan. Sehinggalah sampai ke satu ketika, Maka pintu yang paling penting di kota itu terbuka. Dan sudah pastinya dibuka oleh seorang daripada tentera Islam. Maka pemimpin Islam, pemimpin tentera Islam yang ada pada waktu itu telah mengatakan tolonglah beritahu kepada saya siapakah yang telah membuka pintu tersebut untuk menerima anugerah daripada saya. Daripada better lah kalau dia seorang raja. Ya, Maka tidak ada seorang pun daripada kalangan tentera yang nak mengaku bahawa dia yang membuka pintu tersebut. Sehinggalah. Akhirnya Sultan mengatakan, nampaknya kamu semua ikhlas ikhlaskan Allah dan tidak mahu diwar-warkan kerja yang telah kamu lakukan. Maka tidak mengapa, waktu malam nanti, waktu orang semua sedang bangun bertahajud, bila kamu lain, datanglah berjumpa dengan beta. Beta nak tengok sangat siapakah hamba, siapakah Tuhan yang telah pun membuka pintu tersebut. Maka, bila tiba waktu malamnya, maka datanglah seorang tentera yang memakai pakaian tentera sempurna dengan Keadaan mukanya ditutup dengan baju besinya dan datang jumpa dengan Sultan Assalamualaikum ya Amiral Muminin Assalamualaikum tentera orang-orang beriman Ketua tentera orang-orang beriman Waalaikumsalam Warahmatullah Apa hajat kamu saya datang untuk memberitahu kepada tuanku siapa yang membuka pintu ini Tetapi hendaklah tuanku terima daripada saya tiga syarat Oh kamu seorang tentera biasa memberi syarat kepada beta tidak mengapa ini dia dalam hati dia lah Ya, ha, maka saya terima syarat-syarat tersebut. Betul terima. Syarat yang pertama, tuanku dilarang mengetahui siapakah namanya. Ha, itu syarat yang pertama. Yang kedua, tuanku dilarang untuk bertanyakan namanya. Yang pertama tuanku dilarang melihat rupanya, yang kedua tuanku dilarang mengetahui namanya, yang ketiga tuanku kalau lah akhirnya berita ini akan bocor dan diketahui oleh kebanyakan orang, maka tuanku dilarang memberi sebarang reward, memberi sebarang anugerah kepada keluarga tentera tersebut kalaulah dia meninggal dunia sebelum daripada itu maka raja pun tercengang melihat permintaan daripada tenteranya maka raja pun tak nak terpaksa terima maka akhirnya tentera itu mengatakan sayalah orangnya tanpa membukakan wajahnya tanpa mendedahkan identitinya dan tidak mahu diberi anugerah kepada keluarganya Allah tuan-tuan Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Ini dia namanya ikhlas Ya Kita betapa perlu kita kepada Apa yang dinamakan sebagai ikhlas ini Kadangkala -kadang kita bercakap pada orang kita ikhlas Ni saya belanja awak ruti canai ni ikhlas Saya belanja awak buka puasa ni ikhlas Saya belanja awak begini begitu ikhlas Ikhlas ni tuan-tuan satu Nur yang diberikan oleh Allah SWT kepada yang empunyanya dan tak perlu nak disebut-sebut kepada orang lain kerana memalai Allah lah yang menilainya itu sebab antara keistimewaan ibadah puasa dikerjakan dengan ikhlas kerana Allah dan termasuk dari kalangan mereka yang sabar kerana tidak ada siapa yang dapat mengukur ibadah itu dikerjakan melainkan oleh Allah SWT semata-mata yang terakhir daripada ayat Allah SWT menulis surah al maun ini وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ يايtulah mereka yang enggan memberi pertolongan dengan barang yang berguna kalau kita melihat tafsir durrul al imam menyenaraikan banyak Perkara yang diistilahkan sebagai al-ma'un, sebut ada mengatakan perkara-perkara yang dipinjamkan oleh manusia kepada yang lain yang di kalangannya merupakan benda-benda yang berasaskan besi seperti cangkul, seperti uh, seperti sudu, seperti periuk dan sebagainya yang diperlukan oleh orang lain. Kita melihat perkara ini simple tuan-tuan tetapi masyarakat Islam pada zaman awal mereka merupakan mereka yang susah. Ya, orang-orang Islam merupakan orang-orang yang hidup berdasarkan kepada kemampuan semata-mata, maka ada keperluan untuk meminjam daripada orang lain. Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di sini, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan mengingatkan kepada kita supaya membantu orang lain yang memerlukan. Kita melihat kadang-kadang perkara-perkara seperti ini kecil tetapi kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga disebutkan bagaimana memberi pertolongan kepada seorang manfaraja'an mukmin. Siapa yang memberi kemudahan kepada seorang yang beriman di dunia ini farajallahu anhu bagaimana Allah Subhanahu taala kurbatan min kurabi yaumil akhirah ataupun au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang memberi keringanan kepada seorang dalam perkara yang kecil begitu sekalipun maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya kemudahan untuk dia selamat daripada siksa daripada azab daripada mahkamah Allah di akhirat kelak menurut asbabun nuzul Ya, ulama' yang mengkaji Asfabun Nuzul Dikatakan bahawa ayat ini juga berkaitan dengan perangai orang-orang Munafiqin Tadi ayat sebelumnya Tentang riak juga berkaitan dengan mereka Dan juga Orang-orang munafiqin Kerana mereka ini merupakan orang yang stabil dari suruh ekonominya Kebanyakannya Lalu mereka mengasa susah untuk memberi bantuan kepada orang Islam Kalau bagi bantuan pun Hendak dihargai melampau-lampau Hendakkan balasan yang lebih-lebih Ya, maka Allah SWT mengingatkan mereka bahawa Ini merupakan perangai orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT Maka berkatalah ikrimah Kalau terhimpun pada seseorang itu tiga perkara Maka confirm Tetaplah baginya al-wailu Ya, kecelakaan di sisi Allah SWT Apa dia? Yang pertama, lalai Daripada menunaikan salat pada waktunya. Yang kedua, melakukan satu ibadah dalam keadaan riak. Yang ketiga, menghalang ataupun tidak gemar membagi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Maka mudah-mudahan Allah pelihara kita. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan benda-benda yang kecil. Tetapi tinggi nilainya di sisi Allah SWT ini. <Sekas peduli> wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sekas peduli>